Цякої бесіди було багато, але вона розліталася в найріжніші сторони, як надгнилі дерева у старім лісі. В шум гамірі зойки і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Той спів, що його не раз чути на весілях, як старі хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лише на руках у них, але й в горлі мозолі понаростали. Ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі. А воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку і дрожить подертими берегами, як перед смертю. Іван та і Михайло отак співали за молодіє літа, що їх на Кедровім мості здогонили, а вони вже не хотіли назад вернутися, до них навіть у гості. Як де підтягали вгору яку ноту, то стискалися за руки, але так кріпко аж сустави хрупотіли. А як подибували дуже жалісливе місце, то нахилювалися до себе і тулили чоло до чола і сумували. Ловилися за шию, цілувалися, били кулаками в груди і в стіл. І такої собі своїм заржавілим голосом туги завдавали, що врешті не могли жодного слова вимовити. Лиш «Ой, Іванку, брате, ой, Михайле». Дідю, чуєте, то вже час ходити до колії, а ви розпівалися, як за добромиру. Іван витріщив очі, але так дивно, що син побілів і подався назад, та й поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. У ставі за стола підійшов до жінки і взяв її за рукав. Стара, гай, мачір, інц, цвай, драй, ходи, уберемо по панськи та й підемо панувати. Вийшли обоє. Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмара плачу, що нависла над селом, прирвалася, Якби горе людське дунайську загату розірвало. Такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою, аби щось із гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло ймив Івана за барки і шалено термосив ним і вирощав, як стеклий. «Мой, як є згазда, то фурни тато катрані себе, бо тівій полічкою є курву!» Але Іван не дивився в той бік, і мив стару за шию, і пустився з нею в танець. «Польки мені грай, попанськи! Мам, гроші!» – люди задеревіли. А Іван тормосив жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і соломіць винесли обох із хати. На подвір'ю Іван танцював далі якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога і приповідала «Отом виходила, ходила, отом сетіві гризла оцими ногами» і все рукою показувала в повітрю, як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дороги тріщали і падали, всі люди випроваджували Івана. Він йшов зі старою, згорблений, в цайговім сивім одінню і що хвиля танцював польки». Аж як усі зупинилися перед хрестом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв і показував старий хрест. «Видиш, стара, наш хрестик, там є відбито і твоє на мене. Не біси, є і моє, і твоє».